Ya Allah Allah Allah Ya Allah Allah Allah Naomba tusi tusiwajali wasaliti utujaze ningi baraka na kesho kwako tupeja nati Makafiri mkichanga via shababu si tunafurahia bio kimbilia amalia kuingia Makafiri mkichanga via shababu si tunafurahia bio kwa kimbilia amalia kuingia Kuingia. ila siku nimnatufikiria vipi mtatutoa somalia njia zote njie mkitumia makombora mkiturushia kutupate iwezekani badhi yetu iko kwa manani amejaribu mwanerikani akajipata yumashakani utaweza yuwe fulani Uluzoe sheni kutupate iwezekani hifadhi yetu iko kwa manani amejaribu mwa amerikani akalipata yuma shakani utaweza wewe fulani ulizoea korabusheni ulozoea ulizoea korabu sheni dini yetu ndo dini yetu vita ndo mchezo wetu ndo mchezo wetu dini yetu Ndo dini yetu vita ndo mchezo wetu ndo mchezo wetu makafiri mkichanga via sababu si tunafurahia ndio kuakimbilia amalia kuingia makafiri mkichanga via sababu si tunafurahia ndio kuakimbilia amalia kuingia amalia kuingia tutawachia kisha njia yako adhibia ujumbe mkisuviria na pa mtutulia taktiki zetu kali kutoka afganis si somali sisi tumetoka mbali na tumejitawala kila mahali ndo tumarijali tunaweza kuimili hali taktiki zetu kali kutoka fuga Somali sisi tumetoka mali na tumejitawanya kila mahali ndo tuarjali tunaweza kuhimili hali tunaweza kuhimili hali <tipatikana> hadi duni yetu ndo dunia yetu vita ndo mchezo wetu ndo mchezo wetu jihad ndo yetu ndo dini yetu vita ndo mchezo wetu jesu wetu wao wanalia kichabu cha ja shababu kiwe wazidia na sito waambia makweni tutaingia tutavunja ushirikina majumba na mali tutachukua wanyonge kuokoa chuki ukabila kuondoa raya kupepea na mola pekee kuabudiwa ya yeah. tari jitusi wajali shababu na faraia biogua kimilia amalia kuingia magafirin shababu na faraia biogua kimilia